je ubishi na uzushi katika maslaha ya dini masala hapa mnika maslaha masala masala katika masala ya dini huondoa vipi mtu katika imani ah sola lafa nadhani liwe je hubishi wa muondoa mtu katika imani au je ubishi e, uzushi katika masala ya dini ya muondoa mtu vipi katika dini ama kuhusiana na ubishi ambayo kuwa ni miraa ponachooni wa kidha uhitaje kwa ni mira ambayo kuwa ni kujadiliana kwa jambo ambalo kuwa liko wazi uhalali wake au haramu wake hili wamelikataza hili wamelikataza al miraa fi mtu ku lazimisha kujadiliana katika jambo ambalo liko wazi haifai katika dini ni mambo ambayo yampelekea ya mtu kuzua katika dini mambo ambayo hayapo. kisha ama kuhusiana na uzishi, uh, uzushi nam katika dini yategemea ni daraja ipi ya bidha kuzua katika dini Maraki katika bid'ah kunayo bida mkafira na bida mufasika iwapo mtu atafanya jambo ambalo bidha katika dini kama vile katika kusiana na Allah Subhanahu wa Ta'ala na sifa zake na majina yake mtu akazua katika hilo basi bida mkafira ambayo kwa hiyo itamtoa katika dini ama bida mufasika si yenye kumtoa katika dini na iko mifano yake mingi katika hilo si wakati wa kufafanua zaidi dalili kwamba lazima hizo doro ziwe nyingi na nyingi maana masail ni nyingi tena sali.